Sýðara Péturs bref, þriðji kafli. Þetta er nú annað brefi sem ég skrif ykkur, þið elskuðu, og í þeim báðum hef ég reynt að halda hennu reyna hugarfari vakandi hjá ykkur. Það reyni ég með því að reyfja upp fyrir ykkur þau orð sem heila ég hafa áður talað og bóðor drottinsvoss og frelsara er postular ykkar hafa flutt.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 Guð skapaði þá með orði sínu og jörðin reis upp úr vatni og fýldi á vatni. Þess vegna gekk vatnsflóðið yfir þann heim sem þá var svo að hann fórst. Einsætlar Guð með sama orðið að eða með eldi himnunum sem nú eru ásamt jörðinni. Hann mun varðveita þá til festdags er óguðulegin menn verða dæmdir og tortímast.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 En dagur drottins mun koma sem þjófur og þá munu himnarni líða undur lok með miklum gný, frum efnin sundur leysast í brennandi hýta og jörðin og þau verk sem á henni eru upp brenna. Þar er allt þetta ferskt, þannig ber ykkur að lifa heilögu og guðrækilegu lífi og býða eftir degi guðs og flýta fyrir að hann komi. Þá munu himnlarnir leysast sundur í eldi og frumefnin bráðna af brennandi hita. En eftir fyrirheití hans væntum við nýs og nýrrar jarðar þar sem réttlæti býr. Með því segja þi nú, þú elskuðu, væntir slíkara hluta, þá kappkostið að lifa í friði frammi fyrir honum, flekklaus og vammlaus. Álítið langlindi drottins voss vera hjálparæðis leið. Þetta er það sem hinn elskadi bróðir okkar Páll hefur reytað ykkur eftir þeirri speki sem honum er gefin. Það gerir hann líka í öllum brefum sínum þegar hann talar um þetta. En í þeim er sumt þungskilið, er fáfróðir og staðfæstulausir menn rangtúlka eins og aðra ritningar sjálfum sér til tortímingar. Fyrst þið vitið þetta fyrirfram, þið elskuðu, þá hafi gátt á ykkur að þið látið eigi dragast meða að villuð manna og fallið frá staðfestu ykkar. Vaxið í náð og þekkingu drottins voss og frelsara Jesu Krists. Honum sé dyrðin nú og til eilíðardags. Amen.